EP Euskararen erakunde publikoa, frantziako gobernuak plantan ezagiduen interes orokoriko elkargoa da, euskararendako hizkuntza izkuntza politikaz arduratzen da, eta sei urtero begitzen den elkargoa da, prezeski ziklo bat burratzen ari da, eta beraz ondoko sei urten dako lentasunak eta metodoak begitzikusi beharko dira, gurekin dugu eep presidente Antion Kurutsari egunon. Egun ol. Beraz, bon, zikloa bukatzen alida, atzira zu izan presidente ziklo guzian, baina azken urte hauetan bai, azteko hor berriki, si askak duen kesuaren parean, berezeki azterretak euskaraz gai hortan, franziako gobernuak EP ez duela errespetatzen errandu zu berriagunkarian, zer erra nahi du horrekin, zer erra nahi du zu horrekin? Erra nahi du tanaz simplea da, erra nahi du uh, uh, ez girela kontsideratuak uh, interlokuture... Sine bat bezala, edo uh, bon, olako zerbait ezteko. Uh, zergatik, uh, errezibituak gira uh, buru ilan, hor joiten gira ala ere. Parisien, eh? Bai, Parixen, errezibituak gira eskonde nazionaleko egoitzan. Uh, bi, deputetu, bi deputatu bisinatari, horrek erakusten du... Tokia mederen hemen hiperheoskolegian uh, nola kontsideratu den EP hala, han uh, elkarrizketa on bat badugu eiekin, eskunden nasionaliko ordezkariekin, erraitean EP EEP onargarri batean erantzunen dutela, azterketeri buruz, eta murgiltzearen ere bai, sartzen gira, guai, bada lauila bete eta erdi gertatu dela, eta... Sein alerik ez. Horrean, bai, ahremanak aheman, bai itugu Eskundenazionaleko eh, ikuskari akademikorekin hemen, pauen dena, rektoresarekin gutiago, baina ministeritzarekin, ministeritzak erantzun behar zaikun, ministeritzarekin, zero, kasik, zero, hor, behikitan, uh, nik piskat bortxatuz, uh, ukandut uh, norbait uh, telefonaren puntan, baina uh, biziki zaila da, eta horrengatik, or, nik ez dut ulehzen, nola kontsideratzen gaituzten, erraiten dute... Etxe haman komuna dela, ezan nahi baitu, lau instituzioak estatua bahane epen bahanean girela alainan aitzeko. Hala da? Ala da, ala da. Uh, gure bulego eta biltzar nahosietan, lau, lau egituetako edo lau erakondetako hordezkariak hor dira. Baina gero, uh, ala, dialogo hori parixerekin, uh, mementuan uh, ez da existitzen.: Horan, zer, zer egin behar da? Ba, galdera una, zer egin behar den gu tematzen gira, segitzen dugu galderak pausatzen Pariseri eta beharrik baititugu parlamentariak zinez eh, hek lotura egiten baitute eta ministro bakotsak baititu eh, laguntzaile parlamentariak heien bidez lotura tipiak ditugu eta horren bidez entxeatzen gira berriz, berriz aktibatzea badakigu ere parixen beste lentasun batzu behituz baina memento batez behar daukote erantzun Azteko bada bultia bat eraiten duz Zula, Euskararen erakunde publikoak ez duela baliabide askirik, Euskararen beharai erantzuteko. Ogeres, zer, zer egin behar da? Bona, hor, badugu parada. Na, dena maien gainean emaiten dela uh, ikuskari, ikuskari batzu batzuetoriko dira, baden minishteritzatik, kultuur minishteritzatik eta ezkundu e eta... Hori, ba, askifite, or uh, prefetak igorri dauku gutunan sesitu zituen zerbitzuak, ordan askifite dinen da, iraunen du uh, lau bostilabete gero luzea da. Aurten hasteko, eh? bimilatoitea iru. Bai, aurten uda ondareko okan intugu emaitzak. Eta baliatzen gira hien etortzeaz iru galdera pausatzeko, bat JIP, janaitu, interes publikoko uh, grupamendu hori. Ea hori dela egitura juridiko berena segitzeko. Bi, da iraupena, ea bost sehi urtetaik behar denez, beharriz dena, beharrizaz hor finitzen baita, eta dena ikuskariak dinazit, dena berrizaztertu ikarra gerrikola da gure langilentzat eran nahi du ez utela besterik egiten edo... Iosu labur dela, sei, urte? Ah, bai, bai, bai, guk galdegin nendugu, epe uh, e e e e egitura iraunkor bat Hala. ez bost urtetai galdezkatuak izaitiak nahiz eta bost urtetaik egitea, eh, frogga eman du eperenkudeak eh, eta ona zela. Bon. mainan orainhala frogga emana da. Eh? bi .000 lauaz geoz or da EPduritzen eh, zaut frogga eman duela untsaai biltzen zela untsaai biltzen zela egitura eh? gero eskokalgintzrekin dituen eg jonkak hori beste zerbait da. Hala, eta irugarrena, galdezkatuko duguna, da, bere edadura, edo, bere, bere dimentsioa. Ea, aski, dimentsio natua den, bigauzetan, langile mailan, bagira, amalau langile eta jakizazue egin behar den languziarekin, amalau argun gutxi dela, eta gure langileak gorriandira ere bai, Euskalgintza bezala gure langileak gorriandira, bat, Aski handia denez, egitura hori, eta bi dituen aurrekonduak, ea aski importantak diren euskalgintzak eta bat besainan dutik aktore guziak, eldu zirezte eep ganat, eta normal da, gal eranez gure goera zaila da, gorriangira, eta guk EEP, 2008-azpiaz geroz gure aurrekonduak ez dira mugitu, mugitu, eran nahi du, ez dugula sosgeiago banatzeko. Eta nola erantzuten dugu, eskaera era guzi hori Hor, ala, horik, iru galdera horiek pausatuak izanen dira ikuskariak etorriko direlarik. Eta pausatuak izanen dira mm, bea egonen gira kusteko zeerantzunek erriko duten eta memento berian, eta hori jadanik abenduaren iruan Euskarraren nazioarteko egunean erraiten duen, eta jadanik asia instituzioen artean horren aipatzen, zenta ororen buru lau instituzuek beharko ute, ala erraiten balimada, beharko ute diru gehiago eman, eta dakigun kontekstuan, horren Negoziak eta, behar da ere man, ez da negoziak eta bat izanetan. Zuk eh, eginduzun bideoketan, eh, ez dakitzoma demora presidente zirela, baina ez zain aspaldi ere ez? Ez eh, Zuk ikusi duzun bideoketan, eh, egitura unek, eh, egitura hau ez da egokia, Euskararentzat. Ez denez egokia, eh, pentsatzen dut egokia dela, pentsatzen dut behar lituzkela agamoldatuz ba, eta eh, ahal gehiago behar lituzkela. Ekonomikoak. Ahal ekonomikoak, bai. Eta baliabide, eta jendeak bali eh, agente gehiago behar lituzke, EEP, mm -hmm. aixez ere gehiago. Gaur gaur egun, EEP ez da gai hizkuntza politika publiko baten ere maiteko? Ez dutola eganen, gaitasunak baditu, baina gero kapasitatea... Ere maiteko edo uh, bururraino jua iteko edo ongia konpainatzeko hori mugatua da Mu, ez da gaitasun afera bat da muga afera bat mugak baditu epek beti ekonomikotasari siredo edo, edo bestalde edo antolaketa ere um, e, e, ni seguro sur legal dela comprension mugak, muga, di... mugak dira noretzat eh? mugak dira uh, La languileco pourois eta eta bere aurrikonduak euskalgintzari ibanatzeko horik dira muga Hale. nagusiak ah, eta gero bada da, astapena nahi duena da, uh, elkahizketaren zat nola kontxideratuagiren hmm. zeleku badugun panorama instituzionalean hori. hori beste muga bat da bai. baina bi aldetan, eh, euskal gintzak ere nola kontxideratzen duen EP eta estadu partetik nola kontxideratuaten hmm. EEP zer den EP. eta horien hene ustez galdera, funtsesko galdera bat da Euskalgintzak nahi izan du EEP horain, arek, azterketa egiten dularik EEP-ri zer egaiten dio EEP beharrezkoa da, EEP eragi inkojada, baiala ez. Eta uste dut hori Funtzesko galdera bat dela, euskalgintzak bera bere buruari pausatu behar duena. E, e, Eta hori hori behar da. E, egan duzu ustean, Euskal kesu dela, nola kontsideratzen duen EEP Euskal Gintzak? Zuk nola uste duzu kontsideratzen duela? Euskal uh, Ez dakit, ez dakit, uh, batzutan edurutzen zaut uh, EP dela bakarik erabiltzen den tresna bat, uh, elburutera joaiteko, eta ez uh, lankide bat, edo uh, bidia ere maiteko uh, lagun bat. Ala da, EEP, EEPen barnean denak eskualzaliak dira, eta denak euskararentzat egiten dute lan. Ez da egitura bera, baina bada... Funtzesko, bada mesvidantza zahak bat ba, eh, EEP da instituzionalizatua eta Euskal gintzan hainitz pausatzen dira eh, eh, militantziaren gainean, historiko kire bai. Eta gondon bada mesvidantza tipi hori, bon, hori eh, ene ustez saiesten alda edo baztertzen alda hori, eh? Den, denek eh, egiten dugu alde bererat ez manera beretik, ala. Ustuzu badala sendimendu bat adibidez, Euskalgintzatik bereziki, Euskara kondenatua dela elkartek el egiten duten lanari eta indagari esker aintzinatzea eta epek ez duela, ez duela ekartzen behar duena? hori ez dakit, um, importanta dena da... Nahiz, Euskal aipatzen dolarik, aipatzen do, aipatu duzu ostion uh, aika, uste dut, baina Udaleku, Euskal Herratiak berak ere, hor uh, sartzen girak. E, ene ustez, uh, ala ere, uh, presiatua da egiten den lana, e? Eh? Uh, ene ustez, Euskal Herratiek edo, edo Udalekuri, aikari galitema Galeit, mazaio epek egiten den lana, eia serioski egina den, e? Ene ustez, erantzuna izanen baiez, ez, ez dute izena Mintzatu nahi, erganen dute aldiz, luzia dela, pizua dela, ala, ez direla eski biltzen eperekin, hori dena ulertzen dut. Baina ea lan baliosa egina e, e, e, den, nik uste dut, e, positiboa laikela erantzuna. E, galduniz zure, zure galderan? Ar, arintzen ea e, sendimentua baduzun, e, Euskal diola... E, beren bizkax egiten dela hizkuntza politika beren uh, indar eta bokari euskara Bai hala uh, oli bizkabate pentsatzen dut huri haladela eta pentsatzen dut instituzioek ez dutela aski gain hartzen heiek bako txak uh, eperen bahnian diren lau instituzioek uh, eien gain hartzen hizkuntza uh, uh, politika publiko bat uh, elkarguana bagir, bagira ere ama 4 langile epeen bezala dira, ama 4 langile euskararen aldeko politika bat ere maiteutenak baina departamentu an eskualdean galderauri be da pausatu, hauek dira um, kideak eh? epeko kideak. Nolako no baliabide umanoak badituzte, eien eie, eie kudeatzen ituzten kompetentzietan, Euskarraren aldeko politika baten ere maiteko. Hori ere, main, main gaineratu behar da hori, importanta da hori. Finitzeko, eh, azken eh, galdera bat, kasik da galdera, eh, zenbatekoa da eh, eperen aintzinkondua, gaiten duzu baliabide ekonomiko guti dituzura, zenbatekoa da eperen aintzinkondua, eh, eta zenbatekoa beharko luke, eta posible dea. <laughs> Aurik ondoa gau dira 4 milio ingen grukuak. Hala, 4 milio ingen grukuak, eh uh, <coughs> Laokide Naguchia ke tenute, uh, dako edo Ez ez ez urteka, urteka. Bai bai gauza bera sortéunt eh ituna eta mila euro, eh uh, gero badira gehi gerri batzu, uh, elkargoak cargoak departamentoak carrier carte saint uh, gutun ofa mm -hmm. enveloppa gehi gerri batzu eta gero bada eh uh, Euskadiko gobernuak ekartzen duen ere... Zon bat beharko litzateke? <laughs> Zon bat beharko litzateke. Zon ikusten duzu eskaz duzuela horretz iztela eltzen? Garaian egina izan zelarik lana, eh, egina izan da la lan hori, eh, dola zazpi urte orain, zazpi sortzi urte, gaiten zen doblea berzela, nik uste dut uh, doblea berliteke. Eta hor ba. baita berriz egiten uh, posuileik ikusten duzu? Ez, ez, ez dut posibli. E, e, e, lau instituzioan partetik doblatzea eperena, hor, ez dut zobera intzinatu nahi, edo ez dut, meinen, e, bizik izaila ikusten dut, bizik izaila ikusten dut, negoziak eta hori. Hemen datzea, jadanik erronka, ondi bat izanen da, da doblatzea, ez dakit. Zinezko. Antion Glutxarri, joan zaigu denbora, mire esker, ezteko zeitu eskerhtu ere, gure estudiotera eta hori ikunatu zaritzerean, mire esker eta noko egunak arte. Mire esker zier.